Gazte zurrun bilua, mugimenduaren inguruan itzein dugu horretarako alba, aduriz eta irantzu. E, ditugu hiruak e, gurean kaixo arratsaldeon iruei. Opa, arratsaldeon. Bueno, ba, gazte zurrun horrela esan da, baten batek ez dakit. E, bueno, e, baten batek ezagutuko du, gure eskualdekoa baldin bada hori bai, baina ezagutzen ez duen arentzat. Horkaspen lagur bat. Ba, begira, e, gazte zurrun bilo mugimendua e, ba, orain dela urte inguru hasi zen eta hau dena dator ba, bere garaian marasma zen prozesu batetik, baina bueno, e, bera hubukatu zen eta bueno, bertan ikusi genuen gazte batzuk, e, ateratako ondorio batzuk zirela medio, e, gazteetaldea ginela, baina ez zegoela, hau da gazteok ez genuela nola bideratu gure beharrak edo Gogoak. E, horren ondorioz, elkartzen hasi ginen gazte talde bat, eta, bueno, e, egin genitun saiak erabatzuk lehenago, baina, bueno, Nabariena izan zen abendua, oh, abenduan... Ogeita lauean. Ogeita Bi mili hamaikako abenduan, ogeita lauean. Bertan, e, saiatu ginen e, jendea erakartzen, ba, aurkezpen, bueno, aurkezpen edo elkartgunen moduko bat eginaz, jende bat bildu ginen, eta, bueno, esan daiteke ordutikan e, biltzen hasi ginen, Eta e, hasi ginen e, gure irunau, e, bueno, irunen egiten dugulako gure jarduna, jarduera, ba, gure irunau e, nola aldatu genezaken edo nola bihurtu genezake ba, gure guztora, e, bertan biltzen ginen gazte jendearen. E, hasi ginen nola serio-serio urtarri aldera, behin ja kontaktuan garrita elkarrekin eta e, bertan hasi ginen biltzen ba, pixkat e, asamola daka edo e, gaztetxean, eta e, hasi erabatean ba, hasi noski oski ba, gure izaera, gure definizioa eta... <coughs> baita gure izena e, erabakitzen eta aipatu bezala ba helburuan e, ikusten genuen irun ez zuela gure aspettativarik e, betetzen eta ondorioz ba elkartzen hasi ginen ba berau aldatzeko uh -huh. bueno e, alba irantzu ez dakit zeneko arrazoia izan du mugimendu honek bueno ba, adurizeka aipatu den bezala gerturatu zaretenean ba, beste gazte batzuekin irungo beste gazte batzuekin e, ba, elkartzeko hitz egiteko zeneko arraza izan du orokorrean Bueno, hasiera batean eh ahosakoa erabili genuen eta horrtarako ezaguna genitu ezaguna genuan jendearengan aurbildu ginen eta horrela jende txende hurbiltu zen hasiera batean, baina eh gen genituen pentsatu bueno jende geiagorengana zabaldu bar genuela eta horretarako jardunaldi batzuk deitu genituen. Jardunaldi hoietara jende berria etorri zen, baina ez guk espero genuena. Uh -huh eta bueno hmm. aur sa, e, lako, bal, e, baliatu genuen sare sozialak ere erabil igenituen eta bueno uh -huh. bueno sare sozialak internet eta guzti hori aurrerago pizka bat baita ere aipatuko dugu eh euskarre hileak baita erabiltzen ditu esotelako, zuek eta orokorrean herri eh, mugimenduak gero zeta erabiltzen bai ditu e, alba aipatzen ari ginen eh bueno zeneko harrera E, kuantika, kuantitatiboa aipatu dugu, bueno, ba, poliki, polikin poliki gerozeta jende gehi urbiltzen ari dela poliki, poliki, bainan e, bueno, arrera hori baitare e, nolako izan da gaiak lantzerako orduan, hau da e, zer zen orokorrean urbiltu du den jendea bueno, ba, geien e, aipatzen e, interesatzen zitzaien gaia hanori gobildu ginenean landu genitun gai asko eta gero ba, batez ere e, jardun haue zentratu genitun hainbat arlotara, ez? Zirela garraio bidea, kultura, euskera eta elikadura batez ere. Eta orduan ba jendea ja zetorren ideia horrekin. Eta hain genuen, ba jende kopurua ikusita, ba hoeek e, guztiak landu atera eta zakit, nere pertsonalke denak ko zure interesgarria eta batez ere ba igual Nei e, garraio bidea horrela nire askoreltu txirrin dira ikusita horren ba, falta askoa gola, eta horri uh -huh. ba, adioz oso ba, interesantea erudituzitza edan. Uh -huh. bueno, e, Problematikak baita ere asaltzen dira, gogoratu e, barra dugu, ba, bueno, gasteria, irungo gasteria azkeneko urteetan baita ere, bueno, ba, gizartea aldatu delako ere, basaka banatuta e, dagoela, esan dezakegu ez. E, Lenop behar badalaro gaigarren amarka da horretan, E, normalagoa zen, erresagoa zen, ba jendea kalean e, biltzea, e, edo plaza, plazetan biltzea, ostatuetan biltzea, baina, bueno, ba, bilaka hori baita ere irunen eman da, Euskal Herriko Baizte herrietan bezala, gehenbato hori laroga eta margarren anmarkadaren bukaera horretatik aurrera, ardialde horretatik aurrera, lokalak, e, bueno, agertu ziren, gai hori baita ere aipatu duzue, fenomen hori baita ere aipatu izan da, Aipatu aipat ez genuen egin egia esan jardunaldi horietan, baina bueno, ikusterakoan jendea jardunalditara hurbiltzeko garaian bai ikusten zela e, gazteen arteko koesiori, ba, bueno, lehen bat zen esan duzun bezala kalean eta gailo elkartzen zela jendea eta bar, baie ikusten genuela, bueno, ikusi dugu berez e, sailtasunak saltasunak eh jendarengana Askotan ez dakizu ba gaztetaldeak nondik ibiltzen diren, baten bat ezagut ezagipatu duen bezala irantsuk ezagunenengana jotzen duzu, baina hortik kanpora ba, askotan ere ez dakizu nondik den jendea eh lokaletan, zindun lokalak eta hori bueno, saltasun bada ta egia san e, jorratzeko gai bat izan daiteke. Baina bueno, gure kasuan ba, gehien bat izan da aipatutako lau gai horiek, E ikusten genituelako agian e, jenderak hartzeko réseauxena, baina bueno, bai nabaritu dugula zu gai batutakoa, e, jarrera hoiek aldaketa eta ondorioz e, gaztengana hiltzeko zailtasun hori, ez? Horria. E, gune berriak baitare aurkitzea elkartzeko aipatu zolako hasita gaztetxean, bueno, ba, elkartzen zaretela, e, bertan elkartzeko E, bueno, bertan, e, elkartzeko asmoa duzue, horrela jarraitzeko asmo duzu leku horretan, zein da zuen ideia? Be, prinsipioz Bertan jarraitzeko asmo dugu, asieratikan urbildu guinenean e, beraiekateak irekizizkegute nion garazorik gabe, gustora gaudean, gure parte hartzea gainera eskatzen dute Bertako kide bezela, eta horrengoz ez dugu aldatzeko ideia. Aipatu bueno, ba, dugu, elkargunea gunea gaztetxe izan da, irungo lakasita gaztetxe izan da, e, zuekin harremanetan jartzeko baitare beste bitarteko batzu daude. Aipatu dugu teknologia berriak edo e, sare sozialak, zeintzuk izango ziren zirenoiek? Ba, ba daukagu Facebooka, Twentia eta Twitterra ere, eta gero ari gara sortzen horri web horri bat, ba da gonaia martxan, indikan uh -huh. lanian gaude, baina martxan dago eta Eta gemaila eredakago. E, gure gemaila izango zen gaztezturruunbiloa arroa gmail.com, eta hori ba, interesatu da gona gurekin kontaktatzeko ba, bertara e, idatzi dezake. Eta bestetik, ba, web horria da e, gaztezturruunbiloa.wix, e, vikoitza i eta x eta .com, eta uhum. gero barra e, irun. Osongi eta bueno, zare sozialetan sartzeko da Facebooken Gastezurrumbiloa jarrita, baitaren ba ukera dago. Bueno, gelditzen seguna da etorkizunari aipatzea, etorkizunari begira zer begia da, bueno, ja gausa batzuk aurredatu dituzutela, eh, gaurko elkarrizketan, baina zer hisago zen. Ba, nikuzet, eh, ba etorkizunari begira batezera hori ba jardunaldietan batera ziren gai interesantziak eta printzipioz ikusita ba eh jende gutxi garela ere, ba Nikuste eta hasiko garela lantzen bai ba jardunaldi horietan ori, landu ditugun gai hoiek gainera baia ja, idei interesgarriak atera ziren e, proposamen desberdinak eta orduan ba etorkizunari begira hortan bai, osea gai hoietan zentratzea eta hori lantzen astea. Osongi ez dakit zer be gai go geitzeko dozuen. Bizorturen bateo zerbait bai. ez dakit. Ez aipatzeko gurekin etor, animatzen bada norbait seiterdietan biltzen garela ostegunero gaztetxean taipatutako ze hauek eh kontaktuant hartzeko eta bar badaudela eta uste baduzute zerbait e, irunen ere ez zaudetela gustora ba gupres gaudela ere zuekin batera juteko hori ba, ez, ez dela ez erritzia eh jarraitu bar dugula mesten uhum. eta hori ba, gurekin bat egiteko ba osongi ba horrekin galditzen gara gonbidapen alusatuta eta gorezko aldeko gasteak eh bereseki irungoak animatzen ditugu Bagazte zurrun bilion mugimendu honetan aloatzeko. Esker Mila Zuei. Zuri, esker. esker.